нічого не скажеш, і я не скажу, і мрію крилату, як пташку зв'яжу, зустрінусь, не стану, осліпну, не гляну, пройду без усмішки, пройду без зітхання, в очах ні докору, ні мук, ні кохання. І можеш ти вірити звукам, словам, Дай руку, ходім в мою душу, в мій храм, На чистім престолі із сліз, із крові. Курить моє серце, палає в любові, І ти, наче янгол, схилилась над ним, На всесвіт над серцем одним. Зустрінусь, не стану, пройду і не гляну, В душі моїй храм, Щодня дня тебе вгледжує там».